Aquest divendres 21 de juny i a l'informatiu de Ràdio palà escoltarem un fragment de la primera entrevista que Joan Vigues ha ofert com a primer tinent alcalde i regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de palà -Frugell. També comentarem la presentació de l'Enciclopèdia de la cuina dels Països Catalans i Occitània que va tenir lloc ahir al Museu del Sur. D'altra banda, la informació comarcal ens portarà a parlar de Begur i és que ja s'ha creat el nou cartipàs de l'Ajuntament que ens deixa una principal novetat i és la regidoria per esclanyar que ha creat Maite Selva, la primera alcaldessa de Begur. També escoltarem a Ernest Llaoneta de l'agrupació excursionista de palà que ens comentarà els detalls de l'arribada de la flama del Canigó a la nostra vila. Seguirem parlant de la revellla de Sant Joan i escoltarem alguns dels consells que ens ha deixat Andreu Verdugo, sots inspector de la policia local de Palafrugell en la seva visita als estudis de Ràdio Palafrugell. I acabarem, tancarem aquest informatiu d'avui previ al cap de setmana amb la meteorologia que ens porta un dia més l'Enrique Moltó, professor i geògraf de la Universitat de la Cap. Comencem aquest darrer informatiu de la setmana previ a la revetlla de Sant Joan i ho farem però abans de començar a parlar del cap de setmana recuperant un fragment de la primera entrevista que Joan Vigues ha fet com a primer tinent alcalde i regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Palafrugell, avui després de l'hora del peix fregit Joan Vigues ha passat per als nostres estudis i amb en Rafael Corbí hem mantingut una conversa al voltant de com està vivint Joan Vigues aquests primers dies a la, dins de l'Ajuntament i a continuació doncs, us oferim aquesta primera part d'aquesta conversa que Joan Vigues ha ofert a Ràdio Palà Frugell i que podreu recuperar a la nostra pàgina web. Fins ara havíem parlat en diverses vegades, abans, entremig... Mm possible, sí, ho farem i serem però ara que ja has estat eh, el que és sèrie eh, a, a dintre, de fet fa, fa quatre dies com qui diu, eh, quina és la teva primera impressió? Bé, la primera impressió si <laughs> sí, t'he de dir la veritat la primera setmana em sembla que que evidentment eh, hauré d'aprendre que les coses poden anar a diferents velocitats És més fàcil veure des de fora que des de dins? Home, això sempre, però no pas l'Ajuntament això a per tot mai ens imaginem quin treball hi ha per fer una ampolla de, de plàstic o fer una ampolla de vidre o fer un tap de sur o fer o fer un bon sofregit o fer un bon arròs no ens imaginem mai la feina que hi ha darrere les coses és certa l'anècdota de la llibreta que m'han explicat o és un bolo que ja corre? no, és, és, és, és, certa, és certa vaig arribar a vaig arribar amb una agenda en la qual em van dir la tens de multiplicar si és de 15 centímetros per 15 cal que la multipliquis per 7 a 8 i facis quasi metro per metro. <laughs> En, en Joan Bigues ens acompanyarà uns minuts per parlar d'aquest pacte de govern que hi ha hagut a tres bandes, en principi sembla molt clar el que, el que ha de portar són gent del poble, vas dir el dia en el qual es constituïa l'Ajuntament, no sembla tan clar el que porta en Esquerra Republicana com a partit majoritari i Junts per Catalunya com a partit minoritari d'aquest tripartit que, que diríem però sí que sembla doncs que vosaltres teniu almenys les idees molt clares del que voleu del que del que desitgeu i a més a més ens sembla que heu jugat molt bé les vostres cartes no? bueno, nosaltres jo crec que mm, lo important com, com entrem com entrem a, a formar un equip de govern jo crec que lo important és que la gent, Uh, vagi a treballar amb coses en els quals uh, tots són bons en una sèrie de coses i tenim més deficiències en una sèrie d'altres no? llavors jo crec que el que hem fet és uh, ser si una cosa hem fet bé eh, i puc pràcticament atalentar-te que pràcticament tot està el que artipàs està avui al dematí doncs més o menys s'ha concretat tot i crec que la gent s'ha posat en els puestos en els quals doncs, pot donar més de si sí i bueno, doncs eh, sí eh, nosaltres teníem clar més o menys allà on podíem anar perquè perquè ens semblava allà on teníem els el puestos més, eh, on teníem més aptituds i possiblement sí, eh, realment doncs, es confirma doncs, les idees que nosaltres teníem de poder anar a doncs, antenes possiblement esports o, o pràcticament esports o, o definitivament esports en, en Ros, en Lluís Ros dirà obra pública i jo seré en principi l'encarregat d'IPEP. Hi ha una continuïtat amb el cas d'en Lluís Ros, que ja ho ha fet amb els darrers anys, tant amb el grup socialista com després també ho ha fet amb Esquerra Republicana, per tant té sentit dir moltes vegades això de si les coses van bé, perquè què tocar-les? És que... És que costa No passa pas gaire en política, eh? Li deies que tot, vagi bé o no vagi bé. és que les coses costa tant d'anar bé, que després tocar sembla una estupidesa total. si realment, doncs intentem que, no ho sé, per exemple, L'arcalde doncs, en en, en possiblement la, la d'Exos de Cultura, la Rosema segueix doncs, possiblement tindrà benestar i i en Jaume Palauhi continua tinguen una sèrie de, de la gent que de la gent que, que jo recordo ara en aquest moment i també d'Exos, doncs, si realment han, han fet una feina que en principi la podem considerar bona, no, no tenim tremp perquè tocar. la Eh mm. uh... Com veus eh, el món de, de l'IPEP? Ho ha portat amb els darrers anys. Una persona que també no estarà en l'equip de govern, òbviament, perquè no s'ha no presentat, però sí que continua vinculada amb una part de, de, de, dels que esteu al govern, com és Junts per Catalunya, que és l'Albert Gómez. Eh, suposo que el tindràs al, al, al costat, almenys alguns dies, o com, com ho heu fet, això? Bueno. Perquè és que, és, jo lo veig una... una una secció, per dir-ho així, de l'Ajuntament, no sé si és la paraula, però tan complicada que, que suposo que aterrar allà ha de ser, ha de ser difícil. Sí, però si l'aterratge, com tu bé dius, doncs a l'aterratge hi han bons pilots i a més doncs, estan disposats a ajudar a pròxims despegues i aterratges, doncs la veritat és que això es fa més fàcil i l'Albert, doncs, s'ha posat absolutament a la disposició de, de, de nosaltres per fer més fàcil aquests, aquest aquest traspàs. i hem, hem estat, hi eh, hem estat parlant, hem estat allà, m'incito, eh, hem, hem parlat de les coses que hi ha pendents, de les coses que, que no cal tocar, que n'hi ha moltes que no cal tocar, de les idees que poden venir, doncs en parlarem. Ara és veritat que a l'estiu l'IPEP doncs, a partir de les avaneres i té un impàs al mes d'agost en el qual pràcticament doncs, no, no és que no faci res però, però està en, un, en una fase més de l'atargament i el setembre torna a entrar en una, en una fase més d'actuació amb el tenim, sembla ser un període d'adaptació i aquest període d'adaptació doncs, primerament sí que pot ser complicat l'IPEP perquè com bé diu Institut de Promoció Econòmica i, la, i econòmicament doncs el poble doncs, hi ha molts de sectors el comerç, el turisme, la indústria o sigui l'IPEP en aquest moment és un conglomerat de moltes coses i fa moltes coses però també és veritat una altra cosa que té un equip realment potentíssim que a més ha estat liderat per, per un gerent doncs, amb, amb, unes, amb una capacitat diria molt bona amb un regidor amb, amb una capacitat i una adaptació molt bona i en aquest moment doncs està habilitant una gerència a través de la Silvia Valenya, doncs que que em sembla que de més eh, és exemplar i repedeixo, i, i, i ar darrera de tota aquesta gent, doncs hi ha un equip de, de 15 persones eh, amb, amb, amb un treball molt entregat i, i amb una i diria inclus que amb una visió de, amb una visió Uh, cosa difícil amb un ajuntament però amb una visió empresarial important Corregeix-me si m'equivoco però la primera vegada que et vaig escoltar que va ser, ara si no recordo malament el Teatre Municipal, quan feiu la presentació precisament de les candidatures l'IPEP va ocupar una part de, de, de, la teva, de la teva conversa de les imatges que ens anaves oferint i a mi se m'ha donat a entendre com si diguessis és que arriba a, com si ja tenir massa poder o abarcar massa coses l'IPEP és... jo poder no diria, però abarcar coses, massa coses eh? tu tens sí. la tenta... sempre tenim la tentació allò que dèiem abans, no? com que l'IPEP funciona doncs una cosa que no funciona li donem a l'IPEP que ja la farà funcionar sí, però això té un límit això té un límit la capacitat de l'IPEP té una capacitat de treball i, i el que no es pot és dir, bueno, doncs Sé, no, no vull posar noms de coses però segur que entens el cap tu i en el cap jo però crec que ens equivocaríem si penséssim que pel sol fet de que ho portarà l'IPEP les coses funcionaran o sigui, l'IPEP hi ha una, un treball a darrere un treball eh, de gent molt implicada però que no li podem demanar que, sobre, que se sobrepassi perquè llavors eh, grinyolarà no solsament el que volem que ara no funcioni, i volem que funcioni que, però poder també grinyolorar el que funcionara. O sigui, no ens carreguem eh, a l'IPEP les 25 coses que fa molt i molt bé per posar ni la tentació de posar ni cinc de més. No s'hi ha d'entrar com un elefant en una caixerreria, això sempre ho hem dit. Per tant, quin serà el toc que li pot donar Joan Vigues venint de, del sector industrial? Eh, fins ara l'hem tingut amb el sector comercial, diria jo, però en aquest cas és el sector industrial que jo no sé si les industries s'han sentit molt representades per per l'IPEP amb, amb el temps. Bueno, eh, s'ha organitzat una, una persona a l'IPEP, està en el càrrec de, la, de tot el que és, dues persones a l'IPEP estan en el càrrec en aquest moment de tot el que és la zona industrial, de, de tota la problemàtica que comporta la zona industrial eh, actualment de Palaforgell, eh, tenen a sobre la taula temes concrets de fibres òptiques, de senyalització de les empreses, de d'un pàrquing pels camions, amb consta que s'està treballant i i que, bueno, poder, poder ha sigut més més eh, preponderant el tema turístic i comerç i serveis, ser, però en aquest moment em consta que, que hi ha dues persones i jo he estat a l'altre costat, perquè, eh, com saps, doncs estava lligat a l'indústria, i he estat a l'altre costat i em consta que s'està movent i que s'està creant, a més, s'està creant una comissió eh, d'industrials lligada i, i feta i, i, i posada en marxa per l'IPEP doncs per tot el tema de la zona industrial comerç, eh, turisme promoció econòmica aparcaments eh, tot això va lligat ja n'ha parlat moltíssim, moltíssim evidentment, tot, evidentment tot això va lligat i, i petonalitzar mm. està lligat i el que no pots és petonalitzar sense, sense dotar d'aparcaments i sense i la mobilitat i les, i les direccions prohibides i aquest poble doncs, té, una, té una mobilitat complicada perquè té una orografia molt complicada i què vol dir això, tu m'has dit bueno, què hi pots doncs, portar-hi jo crec que m'han posat el llistó molt alt i ho he dit abans i continuo dient crec que l'IPEP funciona i funciona molt bé i si la nota eh, poséssim nota doncs estaria molt alta i em posen el llistó molt alt bé, intentaré, intentaré doncs, donar-hi un toc més d'empresa, bueno, no sé si cal donar-hi un toc més d'empresa jo el que puc prometre és un toc de proximitat un toc d'estar al costat de la gent i que les coses no es facin amb una paraula de la babalà, sinó que es facin una mica, doncs, les coses consensuades, estudiades, parlades dialogades i que, evidentment, ens portin a, a, a millorar i a millorar amb a millorar d'una forma harmònica, perquè si millores la mobilitat però, però, però això es guerra a altres coses, en definitiva les àrees de l'Ajuntament tenen, eh, tenen de créixer totes amb un sistema harmònic. Doncs com dèiem, aquesta primera entrevista de Joan Vigas com a primer tinent alcalde, de Palafrugell i també com a regidor de promoció econòmica us hem ofert només un fragment d'aquesta llarga conversa però si la voleu escoltar íntegrament doncs podeu ja recuperar-la a través de la nostra pàgina web radiopalafrugell.cat Seguim amb informacions que han tingut lloc al nostre municipi. És que ahir va haver -hi, va tenir lloc al Museu del Suro la presentació de l'Enciclopèdia de la Cuina dels Països Catalans i Occitànies. Si en comptes de gastronomia parlant de medicina, podríem dir que aquest llibre seria com el Bademekum, i això que encara li queden uns quants capítols escriure. Vicenç Marquès és l'autor d'aquest llibre i porta tota una vida estudiant la cuina dels països catalans i Occitània, una obra de deu volums que Edicions Cidillà ha començat a publicar. Història de la cuina catalana-occitana explica la tradició de la cuina popular d'aquestes dues nacions de la Mediterrània mitjançant els seus plats. Conté documentació històrica, receptes, les denominacions del plat als diferents territoris i també els dialectismes que també hi ha a cada plat. El Museu del Suro, com us dèiem, va acollir la presentació d'aquest llibre amb el recolzament de la Unió d'Hostaleria i Restauració Costa Brava Centre i la cuina de l'Empordanet. En aquest sentit, Vicent Marquès va estar acompanyat de Vicenç Fajardo, president del col·lectiu La Cuina de l'Empordanet, i també del xef Kim Caselles de l'Hotel Casamar de Llefranc, que van dissertar sobre la cuina empordanesa en forma de col·loqui. L'autor va explicar que l'interès per la cuina li va venir de ben petit, on tenia curiositat i va saber l'origen dels plats. Amb un toc d'humor va explicar que no tenia gaires diners per anar a restaurants i que per això es va posar a escriure. Va adonar-se que a les biblioteques i llibreries només hi havia receptaris amb alguna excepció com és el cas del nostre Josep Pla i va posar-se al repte de recollir en diferents volums tota la història de la cuina d'aquest tros de la Mediterrània. I així, doncs, després d'uns quants anys, ho ha pogut aconseguir amb aquesta publicació d'aquesta història de la cuina catalana occitana, aquest primer volum dels 10 que Edicions Cidillà ha començat a publicar. Passem a comentar la informació comarcal més destacada de la jornada i que no hem comentat mai a l'espai de l'hora del peix fregit per explicar que el nou govern de Bagú Format per sempre junts per Catalunya tots i més, ja han donat llum verd al nou cartipàs en espera del ple que validi un repartiment d'àrees en què el grup de la nova alcaldessa Maite Selva gestionarà les àrees, les àrees més gruixudes que porten més feina. Urbanisme, la gran patata calenta ara mateix pels grans projectes en marxa o en planificació i la idea d'un nou pla urbanístic restarà en mans de la pròpia Maite Selva, que també durà règim interi Salut, Serveis Socials i el Consell Municipal del nucli d'Esclanyà. De fet, les dues novetats d'escala organitzativa són la creació de les àrees de dona, per a Gemma Coll, de sempre, a més de Cultura i Educació, i la nova regidoria específica per a Esclanyà, assignada a Maria Carreras, de tots per begú i esclanyar, amb la competència també de gent gran i la de festes que havia portat fins ara amb Esquerra Republicana fins a la seva sortida el desembre passat. Selva explica que aspiren a estar més pendents d'esclanyar per detectar mancances i compartir activitats o exposicions amb Selva, la primera alcaldessa en la història del municipi, manté el mateix nombre de tenències d'alcaldia que en el mandat anterior, és a dir, aquestes tres, dues queden en mans dels socis, la primera per a Eugeni Pi Bernat, de tots per Begú i Esclanyà, que conserva el control de turisme, promoció econòmica, comerç i consum, activitats i comunicació i guanya, a més a més, beneficia platges. El segon tinent alcalde serà Jordi Carreres, de Més, que en aquest cas comptarà amb obres, serveis i esports. El tercer tinent alcalde, per últim, serà Pere Feliu, de Sempre, que estarà al càrrec de les regidories d'Hisenda, Seguretat i Medi Ambient. Finalment, Manel Vallès, de Més, serà regidor delegat de Joventut, Participació i Noves Tecnologies. Moment ara de tornar cap a casa nostra per explicar informacions relatives al en Palafrugell. I ara sí que ja començarem a posar la mirada en el cap de setmana i és que doncs, per segon any consecutiu arriba la flama del Canigó. A casa nostra, de part de l'agrupació excursionista de Palafrugell, uns quants membres aniran a buscar aquesta flama al Canigó el mateix dia 23 i uns quants membres aniran a buscar-la, entre ells l'Ernest Llaoneta de l'agrupació excursionista de Palafrugell, el qual podem escoltar a continuació. Bon dia, Ernest. Bon dia, tal? Doncs eh, molt bé, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i explicar-nos una miqueta més doncs, eh, què, com ho fareu aquest any des de l'agrupació Excursionista, quantes persones eh, doncs, eh, participareu en aquesta arribada de la Flama del Canigó aquí a casa nostra. Bé, bueno, eh, com bé has dit, eh, aquest any anem a buscar la Flama eh, del Canigó. En, en principi som 6-7 persones que pugem a peu a dalt al Canigó, que a les 12 de la nit encenen doncs, la flama, uh -huh. i en conformarem anem baixant si aniran afegint més gent de, de l'agrupació, i finalment arribarem a Palafrugell bueno, amb un bon grup de, de persones que vindran en bicicleta des de, des de l'escala. Uh -huh. Vosaltres eh, eh, agafeu aquesta flama doncs, ben bé eh, a mitjanit, i sí. arribeu, està prevista que l'arribada sigui cap a les 11 de la nit de, de, de la Revella, no? Correcte, de totes maneres arribarem a Palafrugell, arribarem abans i bueno, farà hi haurà uns parlaments davant de la, de la plaça de l'Ajuntament mm -hmm. amb, amb la presidenta amb la Carme Bofill i, i també amb mm -hmm. l'alcalde i amb més, bueno, més personalitats de, de l'AMC i de l'Òmnium. Mm -hmm. No sé si tu l'any passat hi vas participar i com, com ho sí. vas viure i doncs ara tornar a repetir i suposem que l'any passat va anar bé, no? També aquesta, aquesta sí. la primera vegada que es feia, de fet. Sí, sí. L'any passat, juntament amb, bueno, amb els meus companys, amb l'Aniol, amb amb Carles Companya i amb Pitu, doncs vam fer tot el recorregut sencer, des de d'Avalcim fins a Palafrugell, i, bueno, realment ens va, ens va motivar molt i per tornar-ho a repetir aquest any, no? I aquest any s'hi han afegit més companys d'intentar-ho fer-ho tot i a veure si realment ho, ho aconseguim. Quants mm quilòmetres -hmm. Quants quilòmetres són? Uh, aquest any són cap a 200 quilòmetres, dels quals 23 són amb uh, 10, que és el recorregut de pujada i baixada del Canigó, sí. 100, cap a 140 amb bicicleta de carretera i després 40 amb, amb bicicleta de BTT. Uh, dius que, són, que aquest any són 200, uh, no, és que, uh -huh. no és que el canigó hagi mogut de Palafrugell. No. la distància és la mateixa, però he variat una miqueta el recorregut? Sí, uh, correcte, hem variat el recorregut perquè l'any passat pujàvem, fèiem més quilòmetres uh, a peu uh -huh. i això ens va suposar que l'hora de baixar al cim, com que era, havíem de ser a les 12 de la nit a, a dalt de cim, doncs vam arribar a les 6 de la matinada al cotxe. Clar, ens va implicar sortir, que sortíem a les 8 en bicicleta doncs, només podrà dormir dues hores. Uh -huh. Aquest any ho hem canviat per poder fer menys quilòmetres a peu i poder doncs, dormir, no sé, una mica més, 4-5 hores uh, i poder descansar una mica millor. déu nhi uh, aquest recorregut que feu, en, en guany doncs, 200 quilòmetres, uh, suposo que l'esforç val la pena, no?, després d'arribar aquí a veure a la gent, doncs, a, a esperar sí. la vostra arribada. De fet, sí, sí. no sé si l'any passat que hi havia com una congregació, una congregació a l'arribada de, de, de... o sigui, aquí a l'inici del poble. No sé si aquest any també feu aquesta crida. Sí, eh, aquest any eh, els farem la rebuda a la plaça de Can Màrio. Uh -huh. eh, nosaltres arribarem amb bicicleta eh, fins allà i després farem un mini recorregut a peu per, per la vila eh, per arribar a la plaça de l'Ajuntament, com, com bé dius. Mm -hmm. Com transporteu la flama amb quin, amb quin aparell o on la porteu? Sí, eh, Bàsicament amb un quin de... bueno, amb un quinè eh, igual que vam fer l'any passat i després amb, amb la bicicleta en... per deixar el quinè en bicicleta doncs, clar, és complicat. i un companys doncs, va fer un invent mm -hmm. amb un retall de tub doncs, per protegir una mica el... per el que diguésim el vent no? i no, que no se no sense apagués la flama. Clar, ah, ara anava a dir, no? Hi havia, la gent que ens estigui escoltant podia pensar, carai, tot aquest recorregut a peu, també després en bicicleta no hi ha perill que s'apagui porteu més d'una d'un quinquer d'aquest? Sí. Com, com bé dius, en portem una, diguéssim, a la bicicleta o a la mà i l'altra la guardem, la tenim guardada en el cotxe per si s'apaga si i poder fer el traspàs d'un quinquer a l'altre i mirar que no, no s'hi sé si anés apagant gaire sovint L'any passat vau tenir gaires problemes? Bé, bueno, sobretot a l'hora de bicicleta, doncs clar, i amb el trontoll també de, de la BTT, doncs clar, al final es va pagar, bé, bueno, vam tenir una mica de, de lío amb aquest tema, però van bueno, sort que el teníem l'altre quinqué dintre, dintre el cotxe ben protegit i vam poder, poder solucionar-ho. Uh -huh. uh, com dèiem, vosaltres us encarregueu d'anar a buscar la flama però també és una activitat o, bueno, és, al, f, al final d'aquest ball i també uh, aquesta, aquesta coca que es reparteix i aquest cava uh, també hi participen uh, Òmnium i, i l'ANC uh, en aquest cas, ben bé l'aportació d'aquestes dues entitats és, és més que resa en l'arribada, no? Sí, sí, correcte ells faran tot el que és. nosaltres només ens hem preocupat de de fer baixar la flama i del recorregut. Home, -ho només, ja. home només, només, Ernest, bé o eh? Bé, bueno, és posar-hi ganes i prou, eh? després ja, ja baixa soles, quasi. Mm -hmm. Doncs eh, amb aquesta arribada que es produirà a doncs, aquests parlaments davant de l'Ajuntament a partir de les 11 del vespre però que, de la nit, però que vosaltres més o menys aquí hora no arribeu, aquí... Eh, per, per... Tenim previst sobre les 8 del vespre, més o menys. Sobre les 8, eh, doncs mm. feu una crida a la, a la gent, no?, que s'apropi a la plaça sí. de Can Màrio. Sí, correcte. Molt bé, doncs eh, Ernest Llaoneta, de l'agrupació excursionista Palafrugell, gràcies per atendre la, la nostra trucada i esperem que el recorregut, aquests 200 quilòmetres que fareu des del Canigó fins a casa nostra, doncs eh, siguin eh, el millor possible, no hi hagi gaires inclemències meteorològiques, que en principi de pluja no s'espera i per tant esperem que el vent també es comporti i que sigui tot un èxit aquesta, aquesta revella de Sant Joan aquí a casa nostra. Molt bé, moltes gràcies. Tornem a posar la mirada en el cap de setmana per explicar els consells per gaudir de la, la revetlla de Sant Joan que ens ha ofert en aquest matí a l'hora del peix fregit el sotscap de la policia local de Palafrugell, Andreu Perdugo, que ens ha donat doncs, una sèrie de consells per gaudir de la revetlla de Sant Joan en total seguretat. Andreu Perdugo ha volgut posar la mirada primer de tot en tenir en compte les diverses categories dels petards que s'adquireixen i és que Verdugo ha remarcat que cal ser responsable i no deixar manipular segons quin tipus de pirotècnia els, inf els infants i adolescents per tal d'evitar ensurts. En tenim una categoria 1, eh, que és l'edat mínima d'ús, és fins a majors fins de, 14, de 12 anys. Perdó. És una perillositat molt baixa, a nivell de soroll també gairebé insignificant. L'ús està sempre restringit a zones delimitades, i estem parlant sempre de productes com poden ser doncs, les bengales, les bombetes, les boles de fum sí. i altres. Després ja en tenim la segona categoria, que ja són per majors de 16 anys, però major d'una edat ja mínima d'ús de 16 anys. També amb una perillositat baixa, a nivell de soroll també és baix. També és, és per utilitzar en zones, diguéssim, de l'aire lliure però zones delimitades. I estem parlant, doncs, ja serien de productes com els, els, els petards xinesos, sí, les eh? candeles, els fusters i, i d'aquest tipus. I ja les més perilloses, diguem, que estan a la tercera categoria, que aquestes són per majors de 18 anys. Aquesta perillositat ja estem parlant d'una perillositat mitjana alta. Eh? A nivell de soroll no és que perjudiqui a la salut humana, però mm. ja solen ser quarts ja, i petards sí, més que... sorollosos. També ja a l'ús ha de ser en zones de gran superfície, ja no estem parlant d'una zona més delimitada, sinó de grans superfícies, perquè ja estem parlant fins i tot de quers que s'enlairen. Mm -hmm. I aquí ja tenim un ventall de productes, que són les traques valencianes, els borratxos, els trons de vis i coses mm -hmm. d'aquestes, que aquí sí que és on fem sempre moltes... Eh, es, esment, diguéssim, de, de tenir molta cura perquè mm -hmm es produixen accidents molt greus de nens que manipulen un tipus de pirotècnia no adequada al seu edat. D'altra banda, també hi ha tota una sèrie de recomanacions que ens ha ofert Andreu Verdugo i que podeu recuperar a través de la nostra pàgina web radiopalafrugell.cat, entre d'altres doncs, hi ha els de comprar el material pirotècnic en establiments autoritzats, no guardar-se petards a la butxaca, no subjectar-lo amb les mans, o si un petard no se se'n no se bé, doncs no tocar-lo fins al cap de mitja hora com a mínim o sinó remullar-lo. A més a més, si us hem dit que Andreu Verdugo posava la mirada en un primer moment en el tema dels petards, en el tema de la pirotècnia, doncs també ha pogut posar el focus en els controls preventius que es faran durant la revetlla de Sant Joan i és que es desplegarà un dispositiu especial amb una sèrie de diversos controls preventius de trànsit d'alcohol i drogues. Aquest reforç que es farà la nit del 23 al 24 de juny, correspon a la voluntat de voler conscienciar a la població de no conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues. Es fa un reforç i el que intentem sempre és, sobretot, conscienciar a la ciutadania de que a es pot gaudir però que s'ha de tenir molt, molta cura a l'hora de conduir. Hem d'evitar i ser molt prudents de dir conducció zero amb alcohol i droga zero, perquè d'aquesta manera, tal com he dit, doncs podrem gaudir d'una revetlla segura i d'una festa que és molt popular al nostre país mm -hmm. i que els cossos de seguretat treballem perquè es pugui desenvolupar amb les màximes garanties. Algú pot pensar que estem per, per tallar la festa a la gent i no és així. Vull dir que nosaltres estem per vetllar per la seguretat de tothom, del que condueix en les màssimes garanties i intentar evitar que gent que no està en condicions, doncs que no entri a circular i sobretot en vies on un accident podria tenir unes conseqüències diguéssim, molt lamentable. Així doncs, des de la policia local de Palafrugell s'apel·la a la responsabilitat de tots per tal de poder celebrar la rebella amb màxima seguretat i així doncs, com us dèiem abans, podeu recuperar la conversa íntegra que Andreu Verdugo, el sotinspector de la policia local de Palafrugell, ens ha ofert a l'hora del peix fregit a través de ràdio palafrugell.cat. I arribem al final d'aquest informatiu d'avui, doncs recordant-vos la informació meteorològica que l'Enrique Moltó ens ha fet arribar el professor de la Universitat d'Alacant, ens comenta què s'espera per aquest cap de setmana i també per l'inici de la setmana que ve. Bon dia, Enrique. Hola, bon dia. La situació del temps prevista per a, per a aquest cap de setmana ve caracteritzada per, eh, de moment avui, alguna d'inestabilitat. Eh, algunes tronades poden estar més o més pròximes a la localitat. Evidentment, eh, pareix que no afectaran de forma directa o massa important, però sí que, com dic, estaran pròximes. I, per tant, aquesta possibilitat d'existir per a dia d'avui d'alguna alguna ha ruixat en forma de tempesta però deixar pas un cap de setmana que serà completament tranquil i, a més, amb tendència pujar de temperatures, segurament ja pròxims als 30 graus o per damunt de 30 graus de cara al cap de setmana, sobretot al domenatge, i, a més, amb plau a fogor destacable perquè segurament la humitat ambiental i la temperatura alta. Com abans, a la pròxima setmana podem dir que la pròxima setmana la temperatura serà francament alta tota la setmana, diguem, diguem que inserta dins d'una onada de calor que pot ser plau destacable en aquesta zona. Moltes gràcies Enrique, doncs eh, llevat d'aquesta tarda que pot haver-hi alguna eh, possible tronada no ben bé poder apalar frugill però sí per la zona, doncs la resta del cap de setmana s'espera més càlid, amb xafogó també i amb bones temperatures per tant doncs les diverses revetlles que hi ha per la, no, pel nostre país doncs, es podran celebrar sense problema. Amb la informació meteorològica, com és habitual els divendres, tanquem la setmana, tanquem paradeta a Ràdio Palafrugell pel que fa als serveis informatius. Nosaltres us recordem que podeu seguir informats de tot el que succeeix a la nostra vila a través de la nostra pàgina web radiopalafrugell.cat. Durant tot el cap de setmana doncs, també anirem actualitzant si hi ha diverses informacions que explicar a través del nostre nou portal web i us recordem que gaudiu molt de la rebetlla, ho feu però amb seguretat i ens retrobem ja dimarts que passeu una molt bona rebetlla de Sant Joan Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell De dilluns a divendres, a la una del migdia i a les 7 de la tarda la vostra cita per saber què passa a Palafrugell